Усе, що Катерина там побачила, розчарували б її, якісь важкі залізні машинерії, генератори, чи що, якби не старий стіл кутку, а біля нього таке ж старе, зачовгене крісло, і це ще назачепило зачепило б її, та на столі ближче до крісла, стояла попільничка. І над нею, тоненькою цівочкою, вився дим. От залишеною якимось недопалка. Хтось чуйно сидів у цьому кріслі, сидів, курив, щось думав, і, можливо, дивився, як переходять вони місток. Та хто ж? Сторож, напевно, підказував здоровий глуст, а уява малювала таке, що Катерина боялася дихнути. Може, через те, що тричі дивилася фільм «Людина-амфібія» Тепер її вважалося, як із води опівночі вийшов чоловік з рибичою лускою на тілі, зайшов у будинок перепочити, закурив, а тут нагодилися вони. І чоловік, який ніколи не являвся людям на очі, знов кинувся у воду, навіть не встиг погасити сигарету. Зненацька в темноті, при самісінькій греблі, куди не сягало місячне світло, ляснув голосний сплеск. Катерина здригнулася і припала до Степана. Він відчув у себе на грудях, які холодні в неї руки. Короб, сказав Степан, то короп скинувся. Я так злякалася. Не бійся. Дивись, які кола пішли. Короб гуляє. Вона дивилася на темні брижі, що йшли від греблі на місячну доріжку, і тут схопилася, відштовхнулася холодними долонями від Степана і сказала, «Ходімо звідси, вже пізно». Вони знову перейшли місток на Древеському водоспаду. Катерина озирнулася і тільки зараз помітила стару Облущену табличку. Стороннім вхід заборонено. Вона більше не оглядалася. Боялася, що раптом побачить, як із будинку виходить сторож. І тоді щезне її таємниця. Як тільки зайшли у першу ж вуличку, Катерина зняла себе піджак і віддала Степанові. «Мені вже не холодно, а перед центром містечка Освітленим неоновими ліхтарями сказала, «Далі я сама піду». І поцокала каблучками, дивлячись поверх дерев, поверх ліхтарів і всього, що стояло на землі. Ноги в неї були довгі і тонкі, але ж і сама була тоненька, така тонесенька, що Степанові болісно стислося серце. Після того стільки не підступався до Катерини, з якого боку не підходив, а вона ні та й ні. Щось ніби й тягнуло її до Степана. Тільки ж дівчата сміятимуться, стільки хлопців за нею увиваються, а вибрала цього підстреленого. Люська офіцерша так і сказала. Та він же в тих куценьких штанях, як підстрелений, ходить. «Я, Катю, з твоїм багатством за офіцера вийшла б». Люська завжди мріяла про офіцера. «Через те й засиділася в дівках, бо де тих офіцерів набереш у містечку, як тут немає військової частини. Тому й причепилася до неї офіцерша. Хоч Люська, мабуть, уже вискочила б і за дітька Лисого». «Не треба мені нікого», – огризалась Катерина – Рано ще про це думати. Ти Степанові так сказала. Рано мені ще з хлопцями ходити. Та й ти навіть армії ще не відбув. Восени забриють, сказав Степан. Прийдеш проводжати. Побачимо. Вони стояли перед гуртожитком. Катерині здавалося, що на них усі дивляться. Зирять навіть із вікон, регочуть. А люська офіцерша свариться пальцем, і вона попросила. «Не ходи за мною». «Добре», – сказав Степан. «Не буду». І пішов. Вона дивилась йому вслід і стільки смутку побачила в його згорбленій поставі, скільки гіркої безнадії ніс він на похилених плечах, що Катерина не витримала. «Степане!» Гукнула. Він зупинився, поволі озирнувся, ніби не вірив, що вона кличе його, сховав свою печаль у кволу усмішку. — Чуєш, ж, Степане, принеси мені штани. Я відкочу і підрублю майстерні, там бачу запас є. Степан чи образився, чи ні, але штанів не приніс. Довго не з'являвся Катерині на очі. Вечорами ходить на залізничну станцію, розповідали хлопці, розвантажує вагони. І коли через місяць стрілися на вулиці, Катерина його на силу пізнала. Схуд геть спав з лиця, зате був у новому костюмі, нові сироці, черевиках тільки галстука бракувала. Та от біда, хоч ти умри, Знову все те висіло ньому і тиріпалося. Видно, за роботою втратив за два розміри, а в магазині не дуже примирявся. «Де це ти пропадав?» – міряла його очима з ніг до голови, ледь стримуючи усмішку і вдаючи, що нічого не знає. «Хіба тобі не однаково?» «Не кажи, як не хочеш», – знизала плечима Катерина. «Не видно було, того й питаю». «Пропадав, та не пропав», – сказав Степан. І вона раптом помітила, що він на підпитку. «Ти вже, як Петро Мисечка зморщила носа, не могла терпіти цього духу, що нагадував їй нещастя, яке перевалювалося через поріг у їхню хату разом із батькою-п'яничком. Степан поліз у кишеню і дістав сігарети. Креснув сірником, Обережно, щоб не закашлятись, затягнувся, але дим потрапив у очі, підбив їх тонкою сльозою. Так і дивився на Катерину крісту сльозу, зречено і гірко, аж стислася вона під Степановим поглядом. Потім не витримала, вихопила з нього сигарету, пожбурила на землю, і майже закричала. Щоб я більше цього не бачила, чуєш, ще раз вип'єш, не підходь до мене!» Била Степана словами, але біль той був солодким. Виходить, їй не однаково, який він. Катерина ж не казала такого Петрові Месеці, нікому не казала, а тільки йому. Він підійшов до урни пінгвіна, Вкинув йому в пащеку коробку з сигаретами і в стоманілих очах знову скинулися знайомі вже Катерині, сині ласкавці. Катю, несміливо озвався Степан, а можна? Я тобі писатиму за армії. Можна? Я часто тобі не набридатиму. Я ще хотів би карточку твою мати. Я нікому не казатиму, що це моя дівчина. Не бійся. Все одно ніхто не повірить, що я можу мати таку гарну дівчину. Ти ж казав, що ти ворожбит. Кого завгодно можеш причарувати. Можу, Катю. Але тебе я пожалів. Ти краще за мене. То було б нечесно. Це якщо тобі хтось сподобається, то я можу допомогти. Навернути його до тебе. Але ти сама це можеш зробити. Чудний ти, Степане, таке щось вигадуєш, ну який із тебе ворожбит. То правда, ніякий. Але мені допомагає в цьому Щедрик. Хто? Щедрик. Який щедрик? засміялась Катерина. Не смійся, сказав Степан. Я тобі розповім. Нікому не скажеш. Присягнися, не скажу, обіцяю. Ну, то ходімо далі від людського ока, ходімо до річки. Вони знов, як і першого разу вийшли до тікеча, тільки тепер пішли проти течії. Далі від греблі, куди не долинав шум водоспаду, і в тихому надвечір'ї Степану перше розповів їй про нього. Щедрика. Щедрик, казав Степан. Народився у пралісі, в старезному дубовому лісі, що стоїть над Тікичем. Це біля його села недалеко звідси, кілометрів за двадцять. Річка там набагато вуща, ніж тут. Біля греблі, а за те куди краща, бо вся в очеретах, плавнях, лататті, у жовтих лілеях і в тому зелі розкошують видри. Ондатри, там качки виводять маленьких, як кульбаби каченят. А риби тьма тьмуща, бо ніде її немає любішого місця. Там у ситому молі розкошує синьо-зелений лин. Червоний карась не роститься в очеретах, бо вода там ласкава і тепла. Вигріває в собі золоті риб'ячі ікрини, не дає їм пропасти. Там б'ють її холодні джерела, Біля них полюбляє стояти судак, А на ямах терлуються важкі лінькуваті лящі. І майже над річкою Тьмяніє глибокою зеленню дубовий праліс, якому цілісіньке літо. Горять джорини суниць, Під осінь синя ожина, Зриває її жменями така ясна Гриби там ростуть навіть у бездощів'я. Видно, праліз натягує вологе одрічки, Через те родить такі тугі чисті боровики, Хіба білочка десь гризне за шапчину І полишить білу цяточку. А найгустіше висіваються у виробі під пеньки. У їхньому селі так називають опеньки. Скільки не збирай, не визбираєш. Стоять аж до грудня – поки їх не спечуть морози. У пралісі все цвіте, пахне, ясніє, співає. Там дикі бджоли рояться в старих дуплах, там з-під землі б'є джерело, у якому вода солодша замет, ніби обірала в себе нектар всіх лісових квітів, увібрала соки, суниць та ожини, жива вода. Так от, у цьому пралісі, розповідав Степан, народився щедрик, маленький, як хлопчик, чоловічок. Він носить червоний брилик, ніби позичив собі капелюшок у мухомора, і сам схожий на грибка, щупленький, присадкуватий, але дуже жвавий і веселий. Скрізь він буває, усе йому цікаво, що робиться поміж людей, тому він допоможе тому ніжку підставить, якщо чоловік погано намислив, а кого полоскоче, розсмішить у хвилину гніву, ніхто ніколи не бачить Щедрика, немов то невидимка. Ніхто не здогадується про його існування. І коли він комусь підмогне, то просто кажуть, що от поталанило, пощастило, повезло вдалося. А хто приніс той талант та удачу, і не думають, ніби воно їм із неба впало. Однак той, хто здогадається, звідки йому щедроти наспіли, звідси й щедрик. Хто повірить в існування цього чоловічка, до того він ще ласкавіший. Тоді він справді, може прихилити небо. Степан здогадався, що на світі є щедрик. Давно ще хлопчикам. Це він йому щастя приносить. Це він йому допомагає ловити рибу, шукати найбагатші грибами місця і найрясніші ягідники. Без щедрика і праліс не був би пралісом, то він наводить людей на всі ті щедроти. Але не кожному дано побачити все сповна. Не завжди щастить і Степанові. Однак він не падає духом, бо знає, що рано чи пізно щедрик йому запоможе. Просто він десь одлучився, має чимало клопотів. Тільки треба бути терплячим, ніколи не гніватися, що він десь забарився. Адже хтось, може, потрапив в ще більшу скруту, і щедрик зараджує лихові. А якщо ти бажаєш собі добра більше, ніж іншим, то він може відсуратися тебе або й покарати. Коли ж це Степан вперше здогадався про Щедрика? Важко сказати. Він його пам'ятає стільки, стільки й себе. Може, тоді, коли вперше защедрував бабусі у литі. Зовсім маленьким був. А як зараз бачить, несе його тато загорнутого в кожух. І так тепло в тому кожусі на грудях у тата. Тільки за ніс щось щепає. Місяць світить їм на шляху, і від нього світиться сніг довкола. Лунко так хрумкає під ногами у тата, аж завмирає серце мало. малого. Здається, ще хтось за ними йде. Степанко втягує голову глибше в кожух і заплющує очі, але все одно бачить гострий місяць. Жовтий сніг, і чиїсь кроки чує позаду. Хрум-хрум, хрум-хрум. У хаті баби улити. Вона окремо від них жила у старенькій хатині. Тато витруше його з пазухи на долівку. І Степанко заводить тоненьким, як місячний промінь голосом. «Кедрик, ведрик, дайте вареник, грудочку кашки, кільце ковбаски!» Бабуся Олита зачудовано дивиться на внука. «Ще наче вчора говорити вміло, а це вже тобі щедрує!» Тішиться з того і тато. Ворушить білими от паморозі бровами і вусами, а Степанко вже поглядає на скриню, що стоїть у кутку бабиної хати. Та стара червона скриня завжди манила до себе і відлякувала. Йому ніколи не вдавалося зазирнути до неї. Лиш одного разу, коли бабуся підняла віко, на нього звідти повіло незайманим духом, якимсь несусвітнім. Такого Степанку ніде і ніколи не чув. Приказуючи щедрівку, якої недавно навчила його матуся, малий дивився на скриню, і йому уявлялося, що ось зараз підніметься Віко, і звідти вийде щедрик, бо до кого ж це він звертається щедрик-ведрик. Вийде такий маленький та добрий чоловічок з макітеркою Масних позатих вареників І з кільцем ковбаски Такої пахучої, Що Степанкові вже Лскотало в носі І котилася слинка. Бабуся гладила Степанка По голові. Напихала йому в кишені Горішків, цукерок, А щедрик не з'являвся. І Степанко стояв Розгублений І розчарований. Навіщо ж він так виспівував та випрошував, якщо той не з'явився. То вже пізніше. Коли розпитав у бабусі улити про Щедрика, більше нікому не казав про нього, бо й так хлопці сміялися, що Степанкова баба-відьма, вона пояснила, що так і має бути. Щедрикові не можна показуватися людям на очі, не треба цього хотіти». Бо коли хтось побачить його, тоді щедрик помре. Він робить добро чужими руками, навертає людей на признь та щедрість, тому й звертаються так до нього на різдво, а бачити його – зась. Не сміть цього хотіти, і не в скрині живе він. Щедрику вільно ходити, де хоче, бо народився із волі, у пралісі він народився, і там найчастіше буває. Якось Степанко ходив у ліщину по горішки, але хтось уже обібрав кущі, то мусив вертатись додому з порожнім козубцем. Лиш на землі, де неде завалявся горішок, та й той був із дірочкою. І чимало присохлих коронок лежало в траві. Такі ж добре вродили цього року, та пізно Степанко прийшов. Обтрусили, обірвали, вилучили з коронок горіхи і більше не шукай. Так, то й так. Степанко ще пошукає грибів і піде додому, аж раптом побачив таке, що став як укопаний. На круглому пеньку, порослому зеленим мохом, лежала добра пригість ліскових горіхів. Великих, чистих, до рідних. І найдужче приголомшило Степанка те, що добре ж пам'ятає, як відпочивав на цьому пеньку, коли тільки но прийшов до горішника, сидів на ньому і нічого не бачив. Ніщо ж не молило йому. От де заковика. Нікого не було тут з людей, то міг би покласти їх і забути не чув нічих голосів, ніякого шуму. І ось тобі маєш. З неба впали? Та ж ні. Це. І раптом здогад остудив його всього. Знав, що щедрик, не лихий. А от злякався на смерть, боявся кроку ступити, не те, щоб узяти горішки. І коли щось Шуркнуло в кущі, Лиш на мить туди кинув оком І відразу ж заплющився, хоч здалося, Ось дрів таке щось червоне, Чи лише його тінь, Але ні, ні, Його не можна бачити, То тільки привиділося так від страху, Йому ще й не таке вважалося, Коли дуже лякався. А тоді Степанко Так набрався страху, Що не посмів і торкнутися тих горішків. Не пам'ятаю, як опинився за лісом, Як біг, і галузя шмагала його по обличчю, І тільки зупинившись перед селом, Відсапуючись, раптом відчув ще один страх. Не такий гострий, як перший, не такий наглий, А якийсь повільний, розмірний, Такий, що не квапом, Пробирав усе його тіло до нігтика, пронизував кожну волосинку. Степанко раптом подумав, що це ж Щедрик для нього так старався. Збирав по однесенькому горішку на обчухреній ліщині і складав на пеньок, аби Степанко не йшов додому з порожнім козубцем, бо не можна йти в порожній з їхнього щедрого пралісу. Він так старався, цей щедрик, що з обнесених кущів нарвавши він стільки горіхів, мабуть, жоден не сховався від нього в листі, а Степанко не взяв їх і дременув світ за очі, ніби погребував. Та ж він образив щедрика. Більшої образи і бути не може, коли до тебе з добром а ти повертаєшся спиною, кому ж це таке сподобається? Треба якось загладити цю вину, треба піти і забрати горішки. Цей другий страх був дужчим за перший, бо Степанко таки вернувся назад, ішов по воленьки лісом, здригався на кожен поду вітру верховітті, на хрускіт галузки, на стукотіння дятла, кожне дерево. Кожен кущик ворушились у нього в очах, і треба було зупинитись. Аби і вони зупинилися, не перебігали йому дороги. Темні присмірки, ворушкими тіннями коливалися між стовборів. І він знав, що коли темніє, в лісі завжди мариться, наче хтось ходить за деревами. Бо сутінки сюди запливають нерівномірно в гущавинах, вони гаснуть швидше, на галявинах повільніше, і через те, так здається, Степанко не знав. Однак після всього, що сталося, не міг погамувати в собі мерзенний холод, як не міг і вернутися до села. Попереду його чекав ще один струс, до якого він зовсім не був готовий, та якби й запідозрював про таке, все одно йшов би далі, бо мусив те побачити на власні очі, аби якось збагнути його і пояснити собі. Стосануло Степанком біля того таки пенька, до якого він дійшов, ще завидно дійшов, і знову приліз до землі ні живий, ні мертвий. Горіхів на пеньку не було, від них не лишилося й селідду, хоча без сумніву це був той самий пеньок, гладенький прикорінь товстого дуба, якого зрізали давно, вже й мохом зеленим поріз. Степанко не міг помилитися, он же поруч той розлогий лищинний кущ, в якому здалося він глядів червону тінь, злякався і заплющив очі, Переконуючи себе, що нічого не бачив. Бачив? Не бачив? Ця сліпа думка весь час щеміла йому в грудях, та він цахався її, проганяв з усіх сил, бо не можна було й припустити такого, що він бачив Щедрика, адже тоді той помер би. Ні, ні. Казав собі Степанко, і тепер, стоячи, Біля спорожнілого пенька, зненацька відчув, як щось обпекло йому серце. Мабуть, то була блискавка, яка, обпікаючи, водночас осяяла його зсередини, випалала там сумніви і освітила єдину думку. Ні, не бачив Степанко Щедрика, це точно, тому що Щедрик живий, Отже він забрав із пенька горішки, побачив, що Степанко не взяв їх і визбирав. Ніхто, крім нього, не міг це зробити. То не біда, що він образився. Щедрик добрий і все зрозуміє. Він вже бачить, що Степанко вернувся по горішки, спершу злякався, з ким не буває, а тепер от знову прийшов. Щедрик вже бачить, це все пусте, перебудеться. Головне, що він живий. Степанко таки не побачив його, то Щедрик тільки подав йому знак, що він є на світі. І це не від страху заходиться серце. Степанко страх поборов ще тоді, як вернувся до лісу. Це від радості серцю стало тісно в грудях. Щедрик жив. Він ще не раз давав знати про себе. І найчастіше тоді коли Степанкові було не перелинки. Тут мушу взяти слово «я», щедрик, щоб пролити світло на деякі події, до яких мав певне відношення, власне, і не я, а Степан, але через мене. Може, я й не гідний того, щоб мене вислухали? Примарний чоловічок без плоті, Не всякий з людей захоче такого слухати? Та все-таки... Жадаю дещо прояснити, а то вже справа кожного, зокрема, вірити мені чи ні. Мушу сказати це слово передовсім зради Степана, бо в декого може скластися про нього непевне враження, як про чоловіка забобонного, або, що гірше, людину з хворобливою уявою, здатну до перебільшень. Єдине, що перебільшує Степан, це мою всемогутність, та ще помиляється в тому, що я народився у пралісі. Насправді ж я народився в його уяві, і можу жити доти, поки живе Степан. Не стане його? Не буде й мене. Щедриха хіба може хтось іще повірить у мене, і тоді житиму далі». Отже, я є дитиною Степанової душі і спроможний тільки на те, на що вистачає його власної волі, сили і духу. Хоча здогадуюся, що Степанова віра в мене зміцнює ту його волю, силу і дух. Оце й уся моя могуть. Щодо тих незбагненних і загадкових подій, які відбулися зі Степаном у пралісі, і відбуватимуться ще не раз у його житті, то в них не було ані крихти чогось незвичайного, надприродного. Пояснюються вони дуже просто, хоч люди і не люблять простеньких тлумачень, за якими часто приходить пісне розчарування. Хіба не розчарувався б Степанко, якби, наприклад, якийсь дорослий мудрець Розсудливо, за всіма законами логіки, пояснив йому, що немає і не може бути ніякого щедрика. То білка збирала горіхи на пеньок, щоб потім перенести їх у дупло про зиму. То вона шелеснула у ліщині. Степанко глянув туди і встиг, мабуть, угледіти її червонястого хвостика і, заплющив очі, злякавшись, що то майнув мій капелюшок. А до того часу, коли Степанко, переселивши страх, повернувся до пенька, білка вже встигла перенести горіхи в дупло так, що дива тут ніякого. Проте чи принесла б втіху малому така правда?